Крістіна Бейкер-Клайн «Сиріцький потяг» Крістіні Лупер-Бейкер, яка вручила мені нитку, і Керол Робертсон-Клайн, яка дала мені полотно. Переправляючись із однієї річки на іншу, індіанці Ванабаки були змушені перетягувати свої каної та решту майна. Усі вони знали, як добре подорожувати з невеликою поклажею, а для цього доводиться щось залишати. Ніщо так не заважає переміщенню, як страх, ноша, від якої часто найважче відмовитися. Банні Макбрайт Жінки ранкової зорі Пролог Я вірю в приводів. Вони ті, хто до нас навідується, ті, що відійшли перші. За своє життя я не раз відчувала їх поруч себе, відчувала, як вони спостерігають, присутні, коли ніхто серед живих про це не знав і не хотів знати. Мені 91, і мало не всі, що колись були частиною мого життя, тепер привиди. Іноді ці духи здавалися мені реальнішими за людей, Реальнішими за Бога, вони заповнюють тишу своєю вагою, пружні й теплі, мов тісто на хліб, що підходить під рушником, бабуня з її добрими очима й припудреною тальком шкірою. Татко, тверезий, усміхнений, мама, що наспівує мелодію. Ці примари, позбавлені злості, алкоголізму й депресії втішають і захищають мене по смерті, як ніколи при житті. Тепер я думаю, що це і є рай, місце в спогадах інших, де ми далі живемо в найкращих своїх образах. Може, це добре, що в 9 років мені дісталися привиди найкращих образів моїх батьків, а в 23 коханого. А моя сестра Месі Завжди зі мною, мов Янгол на плечі. Їй було півтора року, мені дев'ять, їй тринадцять, мені двадцять. Тепер їй 84, а мені 91. А вона й досі зі мною. Напевно, вони не рівня живим, але вибору в мене не було або знайти розраду в їхній присутності, або ж. Занепасти духом, побиваючись над своєю втратою. Привиди шепотіли до мене, щоб я продовжувала жити.